Все було прекрасне в цій великій поемі «Мандрів». Але мандрівні душі Сивоока найбільше подобалася, найбільш щарувала його сцена зустрічі Невсикаї і Одіссея на березі моря. Двоє голих, вільних од усіх умовностей світу від убрань і від знак на березі моря. Нещасний розбиток ледь живий, і пишна, мов Артеміда, феацька принцеса, донька Алкіноя. Вона сяє, мов Фарос, і її простягнені руки йдуть крізь імлуснів, мов промені маяків. Може, Геронові теж до вподоби були саме ці вірші із поеми. І він охоче приставав на просьбу Сивокову і читав їх десь вночі, у короткі години, Їхнього воспочинку, може, і сам летів думкою на свій острів, обхлюпаний пурпуровим морем Гомера, і бачив на березі дівчину, яка простягає йому назустріч тонкі ніжні руки, але вірші кінчалися, видіння щезало. Гірон на кілька днів ставав похмурим і роздратованим, і якщо йому докучав сивок, або ще хтось із товаришів то висипав йому на голову цілі короби жахів з книг про пригоди Олександра. Про дев'ять чоловіків, 24 ліктьів заввишки, і таких же мудрих яблукоїдців. Про волосатиків, що мали тіло мов би людське, а обличчя левове. І про хлопів, які нахиляли собі дерева Ламали їх на зброю, збурляли на ворога. А тих хлопів оточували звірі, схожі на псів. Тільки двадцять ліктів за вишки і трьох окі. І блохи там стрибали, за обіжки жаб. А звірі були в країнах, куди йшов Олександр, о шести ногах. Трьох оки і п'яти були там і люди Безголові, косматі, рибоїдці. Було там дерево дивне, яке росло до шостої години, а потім ховалося наззаду землю. Чорне каміння, до якого хто доторкнеться, сам стає каменем. Риби і змії, що не смажилися на вогні, а виповзали з нього, мов, з води. Звідти починалося царство пічми. Щоб знайти дорогу назад, Олександр звелів взяти з собою самих кобил, а лошад залишити позаду. У пітьмі наткнулися на потік, що сяєв мов блискавиця. Олександр заготів їсти, наказав повара і приготувати ще небудь. Повар почистив солоної риби, помив її потоці, але риба зненацька жила і попливла від повара. Повар випив води, став невмирущий, сам того не відаючи, але не сказав про чудо своєму владиці. Той, розгнівавшись, звелів убити повара, але це нікому не вдалося. Тоді Олександр наказав пустити його в озеро з млиновим каменем на шиї, і повар став морським демоном. Запалало світло, але без сонця і місяця. Дві птиці з людськими обличчями з'явилися перед Олександром і сказали йому вертатися, бо то вже була земля Божа. З тих темних див вимальовувалося Сивокові те, що пережив насправді. Велетенські тури, дику силу яких ще нікому не вдалося приручити, замерзлий Дунай – Чорний від мільйонів пацюча, яке перемандровує з однієї землі до іншої табуни вовків, що всідають купецькі валки, або знахабнілі до краю нікоїть навіть коло велолюдних торговищ. Темні хмаровиння ненажерливих пруг. Пругами за часів Київської Росії звали сарану. В літописах щоразу Подибаємо страшні звідомлення. Биша прузі мнозі, прузі і хрустові, і гусеніця, І покришу землю, і бі відяті страшно, І дяхо полуночним странам ядуща траву і проса. Незримість безжального голоду, страшні громовиці, Безмежні повені але в книгах ніколи не писалося про те, що було насправді. Він знав жролів і лебедів, знав ластівку, яка приносила на своїх гострих крилах весну в його землю, а тепер читав або ж слухав розповіді Гієрона про птицю Фенікс. Самотні, як сонце, сонячну птицю, що живе 500 літ, а потім заглиблюється в дерева ліванські, Наповнює крила своїм ароматом, летить у город Іліополь, возлетить на приготовлене для неї ієреями города Требище і, спалахнувши, згоряє. Вранці чиститель требище, обряжче в попелі черв'яка, який на третій день возлетить птицею в пробразі Спаса. Фенікс має крила кольору сапфіра. Смарагда і інших коштовних каменів і вінець на голові. А ще був таємничий єдиноров. Був солодкозвучний птах Сирін, схожий на тих сирен, що чарували супутників Одіссея. Були дракони-вогнедишачі і василіски, гади з людськими головами, а то грифони, відомлев, з крилами і головою орла Грифони колись стерегли золото Азії скіфське плем'я Арімастів Вступило з грифами У боротьбу за золото і коштовні камені То були безстрашні барвари Може, саме тому Ромеї привласнили одяг Зображенням грифів Начальникам барварських дружин З досвідку до темнощів Вергали вони Писали камінь, варили різнобарну смальту, гнулися на арештовані до окостеніння в шиї і в хребті, викладаючи мозаїки або виписуючи фрески. Чим далі, тим більше кожен з них умів переймав від агапіта вищі і вищі таємничі украшальництва священних будівель, але водночас дедалі. Відчутнішим ставало їхнє приниження, як людей, вони мовби самознищувалися в своєму мистецтві. З кожною новою барвою, яку клали на стіни, з кожним візерунком, з кожним новим вигином Абсиди, вигаданим кимось із них, ніби відлітала від нього частка його життя, його єства, загублена серед земного могуття недоступних імператорів і серед чудес ворожих людині. Як було сказано пророка, оце ж годі вам надію покладати на чоловіка, що в його тільки хіба духу, що в ніздрях, бо що він значить? І самий Константинополь наповнений був чудесами, перед якими буденне життя людське вважалося нічим. У монастирі Спаса зберігалася чаша з білого каменю, в який буцімто Ісус перетворив воду на вино. Що вівторка носили по городу ікону Богородиці, написану ніби самим євангелістом Лукою. Можна було побачити сокиру, якою Ной збудував свій ковчег, А в монастирі Продром лежало волосся Богородиці. А ще стояла там Софія, нерикотворний храм, найбільший і найпрекрасніший у світі. Творіння, може, і не людських рук, а божествених, бо імператор Єстинян, при якому споруджено святиню, похований у саркофазі із зеленого мармуру єропільського, за життя визнаний був не тільки імператором і першосвященником, а й самим Богом, а його жена Феодора – куртизанка з цирку, донька приборковача звірів. Вирізала сто тисяч павликіан, які шматували добро, але не визнавали Бога. «Хто пам'ятає кожен з вас?» – могната молодих і обвертих, гримів до них Агапіт. «Хай затямить назавжди, що все видиме і все, чим живете, то лише бліде відбиття справжнього, високого, неприступного, а ваше вміння повинно стати лише» засобом для нагадування про Божий світ, про божественну драму Господа нашого Ісуса Христа і замешкуючих ніби несмертельних святителів. Харчувалися вони хлібом, оливою, що давав їм Агапіт червоне виноградне вино, яке поступово вбиває мужську плоть. Але в кожному з них зібралося стільки дикої сили, що не ні червоне вино, ні тяжка праця, Часто вибухало це в них непогамовною люті. Вони щіпалися між собою, і то добре, коли все кінчалося самою сваркою і не доходило до справжньої боятики. А бувало, і били один одного довго і тяжко. Виміщували свою злість, свою неволю, своє нещастя. Потім мирилися, знов ставали поряд на високих рештованнях дерли голови до гори, задихалися від спеки або ж коцюбли від холоду, коли у високий монастир упливали взимку хмари і оповивали їх своїми пасмами. Агапіт ніколи не квапив їх. Сам повільний і маєстатичний у жестах, мов постаті святих, яких учив зображувати, Любив це і у своїх підлеглих. Міщило досконало завчив усі вимоги Агапітові, смакував у в роботі, мов би тим самим міг продовжити своє життя. А Сибаок накидався на роботу шаленіло, йому ще разу хотілося викласти все, що вміє, на що здатен. З його запалу сміялися всі. Міщило докірливо хитав головою, а потім перший же доповідав Агапіту, як недостойно ввівся його товариш і як постраждала від цього справа. Бо через його нестриманість порушено канон про збереження верхніх жіночих шат, у яких не повинно бути жодної складки, бо складки утворюються тільки поясами, які це відомо всім Привласнені одягові нижньому, лише перепоясні патриціанки мають їх у парадному строї, але носять через плече, а не на талії, щоб не вводити глядачів у спокусу сатанинську. На диво, занудливий був цей міщило, і сивок ніяк не міг збагнути, чому наста на нього такого єдиноземця якою силою? Зате Агапіт кохався міщилові. гем муркотів до сивока, який зовсім не почувався винним і не дбалося дій перед своїм зверхником, слухав і не слухав того. В нашому ділі потрібні отакі собі неквапливі, розважливі люди, які б могли подумати собі по волі і провести рукою так, щоб не помилитися. Ти думаєш, ти зробив оцю мозаїку? Поспішав, рвався, а ходи чого? Однаково б нічого не втяв, аби задовго до тебе не визріло це у моїй голові й душі, але ще перед тим у душах багатьох достойних людей, яких вже немає і на світі. Думали вони про це мусію, виношували по камінчику кожну барву, кожен вигін, а твоє діло – зробити, нести традицію. У цьому тривалість і вічність держави, і її люду. Хто дотримується традиції, може сподіватися, що його теж колись цінуватимуть. А коли плюєш сам, плюнуть і на тебе, тільки варвари живуть без ладу і порядку, і в богочтимих ромеїв усе встановлено точно» і в житті, і в службі Божій, і в діяннях царствених імператорів. Що є мистецтво? В ньому точно встановлено засоби зображення і композиції, так само, як, скажімо, непередрозписано порядок одягання і переодягання імператорів, і їхніх наближених, а також священників. А що може бути головнішого для простого чоловіка, аніж лицезріти свого світського чи духовного повелителя в одязі, який відразу засвідчує, хто перед тобою. Імператор Костянтин Багрянородний у 37-й голові своєї першої книги церемонії подає, які облачення надягають царі на свята і виходи урочисті. Хто ще не знає, повинен затямити твердо і несхитно як усе, що стосується вашого вмільства. Це велика наука. Бо що таке життя? Це переодягання, вміння добрати до певного випадку властиві шати. І так само, як кожен знає, коли і з якого приводу, і які шати надягають вельможні, мистецтво наше в кожному випадку може використовуватися тільки Наперед, визначеними і твердо встановленими канонами, і той, хто їх засвоїть і нестиме в собі, і зможе передати через себе своє вміння, той нам потрібен, а всі інші відступники. Відступників вже слід виганяти, як нечестивих з храмом. Можеш приганяти мене хоч сьогодні? похмуро сказав сивок. Ні, ні, чоловіче. Сміявся вдоволено Агапіт. Сивок пускав у світі навчання вуха, «Земля Ромеїв! Ніколи не забути болгарських своїх братів тяжкий перехід через македонські гірські шляхи, амастріанський форум і болісні вигуки, Майчиця моя, очі мій із горях! Земля Ромеїв! У цій землі сухій і черстві. Усіх богів спровадили з неба і поселили в храмах самі безугавно возносячи молитвами до неба, а його боги жили у деревах, у водах, у землі, а до неба ніхто ніколи і у гадці не мав добиратися, бо воно було таке високе, що не зійдеш на нього навіть по райдузі. Земля Ромеїв – жорстокість. Відступність, лицемірство на кожнім кроці. З одного боку закостенілі канони, жодної стопи від них, всі святі в однакових шатах і положеннях. Хоч куди б не поїхав Візантієць, зустрінеться він із звичними для ока, подобизними, і серце його мало сповнюватися пихою. Свої наймані і куплені митці малювали. Апостолів, імператорів, войовничих імператорських жон і кобил, і цілі мальовані фаланги Візантії вирушали на підбій світу, щоб засвідчити лад і непорушну єдність, яка, мовляв, панувала в цій державі. А з другого боку, не втихаючи суперечки про те, як вірити, як спасти душу свою, про благочестя і нечестя, про те, як складати. Персти, скільки разів казати «алілуя», скільки проскор вживати при відправі, скільки кінців повинно мати зображення Христа, як писати ім'я Ісуса, які повинні бути архієрейські клобуки і жезли, як дзвонити в церквах чи не почвертити святу трійцю, виділивши четвертий престол для Спасителя». Ярі анафами один одному, лайки на торжищах і корчемницях, в корчемницях, нікчемність і метушнява, похвальба своїми порядками, Своїм першородством, давністю своєї держави. Однаково, що дід хвалився перед юнаком, я народився перший, А той мав би сказати, я прожу за те довше, Ти вмираєш, а я тільки вбираюся в силу та міць. Хоч Агат вважався, моби вільний у своїх вчинках і виборі роботи, насправді все залежало від патріарха, від Сакелларія. Сакеларій високий патріарший чиновник, який у Візантії відав монастирями. Церква виступала і їхнім працедавцям, і їхнім годувальником, і їхнім суддею. Церква тримала в руках усі канони, хоча, вона не поступалася ні в чому, вона вимагала послуху і покорі не тільки в молитвах, але й у прикрашенні храмів. Художники для неї мали стати найпершими рабами, покликаними оспівати могуття Богове, прославити його і його апостолів у барвах і будівлях. Так булося здавна, що з Єгипту пішло жресь і фараон і раб художник. І в стародавніх греків, мовить, так само. І в римлян, спадкоємцям яких вважали тепер себе ромеї, святиня вимагала пишноти. Мистецтво стало слугувати пишноті. Подавляло людину. Замість возвеличувати її дух, підтримувати в ній силу і веселощі, як це робило споконвіку, русичі не знали такого мистецтва. Різлена ложка, обтована сорочка, ковшик, прикрашений квітами, випаленими жигалом, посуд із спокійним взерунком, миска зображенням рибини або птаха, червоний щит, може, і назвали їх греки руськими за ті щити, бо ж по-грецьки червоний Русій, кольчуга з блискітками. А потім прийшов суворий, безплотний, народжений без зачаття і вже тому незбагненний і чужий бог за скетизмом, схимою, жорстокістю і нема веснянок, нема кличання, нема сонцевороту. Дванадцять і дванадцять а то ще й більше ось сумаліт Сивоокових, продовж яких мав стикатися він із цим новим богом. Під хрещатим знаком, якого давно, в темну понуру ніч, убито було діда родима. Дванадцять років віддано Агапітові. Забуваються дрібні щоденні випадки. Життя протікає, мов вода, крізь пісок. Утримується в людині тільки знання та уміння. Входить у неї непомітно, так ніби завжди було в ній. Надто ж уміння, бо ніхто не зможе Навчити тебе розрізняти і вибирати барви і класти їх так, щоб зригнулося найпохмуріше серце, якщо сам ти не вмів цього мало не від народження, якщо не подарував тобі цього високого дару твоя рідна земля, перші твої навчителі, серед яких зростав і піднімався на ноги. Він хоче приймав те що посувало до його непокірливості і опирався чим дуже несамовито всьому, що вважав ворожим. А що ж ворожішого для себе міг знайти поза християнськими богами після йому зла, Його намагалися переконати, що тільки християнство дало людині високу духовність, або всесильні його дії в серці людському, в якому проростають лише тернії гріхів, не можуть появитися любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, кроткість, воздержання чи не брехня. Його предки мали всього цього задосить, а прийшов новий Бог, і почалося на його землі чвари, переслідування, зникла радість, веселі, добрі, розумні люди поступалися місцем таким. Прийди сюда, як какора, запанувала отаке слиніве і паскудне, як отой міщило. Сивукові тикали в очі його дикістю, дикістю і варварством його землі. Пиховиті ремеї, хоч і розносили християнство по всіх усюдах, справжніми християнами вважали тільки себе, решту називали кроплені, натякаючи на обряд хрещення з кропилом і свяченою водою. Одного разу він хотів намалювати апостола Павла без меча. Вже докінчував фреску на свій смак, бо ніяк не міг прийняти безглуздо озвичай давати Павлові до рук зброю, боїн-язичник Савл із Тарса, навернутий у християнство, прибрав ім'я Павла і став апостолом-провідником Єдності християнства і важливості милосердя. Канон вимагав зображувати Павла неодмінно з мечем. Дивне милосердя з мечем. Зрештою, коли подумати, то яке Сивоокові діло до всіх цих дурних канонів, але йому набридло слухняне повторення. Він завжди пробував щось змінити. Цього разу вирішив обійтися без меча. Але саме нагодилися Агапіт і Сінкел, Сінкел один з вищих чинів візантійського кліру, у ліловій хламиді з коштовною панагією на грудях і високим посухом чорного дерева, срібним чеканним наголів'ям. Чому святий Павло без меча? закричав Сінкел, і ще йому під байливо розчисленою чорною бородою налилася темною кров'ю. «А тому, що я так захотів», – відповів із своїх арештовань Севеок і вдивлявся задащеного Сінкела з такою ненавистю, що той аж відступив трохи. «Це Рус», – примирливо сказав Агапіт, – «він трохи дикий, однак мовчати звіляємо Сінкел і тепер уже сміливіше ступнув знову до арештовань» на яких височив грізний сивок. «А ти? Що ти? Смердючий рус? Поганин? Земля твоя – срамота суцільна. Як смієш?» Сивок відповів Сінкелу словами одного з семи мудреців Еллади Скіфа Анахарсіса. «Якщо моя батьківщина – срамота для мене, то ти в всякому випадку срамота для своєї землі». Останні слова сивок уже викричав сили і шаліло полетів униз, і зрештою просто на голову сінкелу, і був би, може, і убив того, перщеного патріаршого прислужника. Якби Агапі, добре знаючи, сивоку вдачу, не відтягнув час на чиновника і з поклонами і перепросаними не вивів з храму. Потім він повернувся і реготав разом з усіма. З вихватки Сивоокової Ляпав сивоко по плечу Зазирав йому в очі А той відвертався сопів розлючено і ненависно Ненавидів усе на світі Зневажав і ненавидів Агапіта за його підлобузницьку натуру За властивість легкомого Визначити свою нижчість Перед кожним, хто бодай Натяком давав знати Про свою вельможність Або й просто силу Гидко було дивитися, як гнеться дебела шия, як зготовляється до плазу могутня статура, міцна, мов мур. Давно б утік собі сивок у широкі світи від свого чоловіка, але мав той і свої чари, які вабили до нього. Мав слово, яке об'єднувало всіх у хвилині душевної розчуленості, не називав їх антропосами, а ласкаво казав. Друзі мої, а ще він міг покорити їх своєю обдарованістю, коли сипав у клекотючу масу розтопленого скла якийсь там порошок широкого сорукава і виходила зовсім смальта неземної барви. А чи коли одним порухом своєї дебелої десниці виводив таку заокруглену досконалу лінію, що не відшукаєш її, і у тілі найбільшої красуні. Але не міг збагнути свого. Як може горіти талановитістю в очах і на обличчі і водночас бути лицеміром? Готовим підкорятися незаперечно всім догмам, усім повелінням, всім змінам віри, або лише йому дали змогу жити, а отже творити. Бо, муляв, хитрощі теж сила віща. А що він витворить із душею перестосуванця, блазня можновладних, скоморуха для чужих настроїв? Ще не міг простити свого Агапітові його жорстокого самолюбства. Може, художник і повинен бути самолюбом, щоб утвердитися у своєму таланті, але утверджуватися за рахунок інших, топтати інших, аби лише визвеличитися самому? Або... Як можна сполучити в собі легендарну просто ледачість і вогонь обдарування? Бурложитися цілими днями в пастелі, мати сонну маркизу, заснеділі очі зберігати у глибинах душі такий вогонь натхнення, якого не знайдеш ні в кого. Чудосія. сіє. Агапіт нагадував ситу і самодоволену Візантію, де благодать Божа зійшла з небес і блукає поміж людьми, і вже хто її піймає, то триматиме міцно, попри всі спроби відібрати для інших. На Агапі та благодать упала в його здібностях, і він супко тримався за дане йому вищою силою так само, як трималася ромейська держава за всі свої привілеї і права, встановлені нею самою. Зайняття художніми ремеслами регульовано надзвичайно суворо, у книзі «Єпарха», книга «Єпарха» своєрідний звід законів, які регулювали внутрішнє життя Константинополя, передовсім діяльність ремісників і торговців. «Тільки майстрам золотих справ, скажімо, присвячувалося 12 параграфів. Не міг ти стати мозаїчистом чи золотковцем тільки тому, що володів умінню». Це ще слід було довести. Тільки член Злотницького Єснафа Єснаф – візантійський прообраз професійних цехових об'єднань середньовічної Європи. Допускався до ремесла. А щоб вступити до Єснафа, намагалася запорука п'яти відомих Єснафліїв. Умілий сміг працювати тільки Вергастерії, ні в якому разі вдома, вживати мав тільки благородні метали, на яких стояло службове тавро. На випадок порушення цього правила винного бичували і карали на один фунт золота. Якщо хтось наважувався вживати благородного металу із старінніми домішками, то йому відтинено руку. Окрім предметів для власного споживання, художник мав право купувати тільки необхідне йому для роботи, але не для перепродажу. Окрім того, не мав права набувати матеріалів для роботи від жінок, а також під загрозою негайної конфіскації всього майна будь-чого з церковної власності. Закони були жорстокі і несхитні, як і церковні канони – що повілювали малювати одних святих у хітонах, інших – у стихарях, третіх – у скарамагніях і лорах. І для кожного була своя барва і своя постава, і все це було наперед задане, навіки закостеніли, хізувалося своєю незмінністю, своєю несхожістю на те, що було і, може, на те, що десь буде» хоч і мистецтво і не допускало можливості, щоб десь щось з'явилося, окрім нього, бож вони – вершина всього сущого, вони просвітили всіх варварів. Усі були дикі, а Ромеї принесли їм Хреста і його вчення, і його храми, і його закони. Отак От вона, мабуть, і ведеться в історії. Всі були дикі, а хтось приходив і просвіщав їх, і ті племена Малої Азії, що будували кораблі, визначили хід небесних світил, відкрили заблуканиці. Заблуканицями в ті часи називали планети. Були дикі, а прийшли ассирійці і їх просвітили. І ті, хто населяв Єгипет, були дикі, а фараони їх просвітили і примусили будувати для себе камінні гробниці». І етруски були дикі, а римляни їх просвітили, укравши в них і жон, і мистецтво, і городи. Чи то невелика брехня історії? Може, під тиском примітивних головорізів згинули безцінні скарби людського духу, а нащадкам лишилася тільки хвала та слава, якою оточили себе завойовники? Що ж було колись, так ніхто і не знає. Хто були ті люди, що пиляли над нілом твердий камінь Макатама, тягали його через ріку і складали рукотворні гори-піраміди? Може, то їхній відчай і їхні гори, і їхня пам'ять на землі – оті піраміди? Може, то знак наступним поколінням, які повинні відчитати все сховане в строгих лініях Поставлених на краю пустині мовчазних кам'яних гробниць. Ніхто не знає. Так через тисячу років говоритимуть і про його землю. Зберуть цілі сховища з грецьких книг, напишуть ще тисячі своїх книг, так наче від кількості книг залежить кількість правд. Правди завжди буде мало. І для їхнього затямлення і висвітлення треба дуже мало книг і писань. Може, десь нині останній на його землі мудрець, такий як дід родим, збирає байливо скарб берестяних грамот і звитків, списаних старовинним письмом русів, де перша літера була «П» – поле, правда – путь, а може перша літера була «Ж» – життя – жито, і мала кшталт придивного еліпса, як зернина, як сонце, як місяць, як дитяче личко або жіноче око. Але все було понищено і попалено на догоду новому Богу, як спалено перед очима всеока Радогость з Його небаченим храмом, з провіщалкою, з Веніславою, з ягодою, з людьми, які не покорилися, і тепер плодяться там молитви, псалми, апокрифи. А що додалося? Сонце так само сходить і заходить, і трава росте, і листя шелестить, і звір спішить до водопою, і мати годує дитя. Але люди обростатимуть невпинно новими речами, новими предметами, нав'язаними їм чужою волею, Становленими кимось угорі невідомо навіщо люди задихатимуться від тих предметів, які перетворяться на предмети бездушні і скам'янілі, як ті жінки Содома і Гомори на соляні стовпи. Речі знищать колись людину, поки їх мало, людина їх любить, прикрашає. Вони слугують людині і не заважають, а навпаки, допомагають жити. Потім їх стає надмірно багато. Робити речі не стачає часу, прикрашати і поготів. Мистецтво зникає. Воно підходить на узбіччя, в глибини минулого, а з ним відходить і час. І людина лишається самотня на березі океану вічності, і гори непотрібних, безглуздих речей громадяться навколо неї. Такою видавалася Сивокові Візантія після чарівної простоти лісових озер і зелених піль, із соковитим житом, і співом птаха в небесних безвістях над рідною землею. Волю могло дати саме тільки мистецтво, але й тут заковували його в залізні регули обмежень. Головне, сказав йому Агапіт, це загноздати в догмати віри твою дику варуську душу. Бог ловить тебе на барву, а ти повинен навчитися вловлювати в барві Бога. Уникай у мистецтві всього, що в житті не є прекрасне. Не може бути постаті живства, бо тоді природу можеш представити загидженою, а ти повинен прославляти досконалість Божого творіння. «Лайка ж не може бути досконалістю, отож не всього, що поза хвалою Всевишньому. Дано людині землю і небо, дерева і квіти, води і трави, чотири пори року, і кожна прекрасна. Дано різну погоду, і кожна прекрасна». «Ага», – відповідав йому Сивок. «а коли на холодну погоду я роздягнений?» «Про тебе не йдеться. Не тобі слугує високе уміння, а Богам. Бо що ти є? Нікчемність. Пам'ятай, завжди було і буде так. Люди роблять, а слава – Богові!» Питати Агапіта, чому він забирав собі не лише славу, а ще й гроші за їхню роботу, не хотілося. Той знайде відповідь, прикличе до свого палацика – на лахернах, посадовиць на цілий день перед гарно переписаною і оздобленою Біблією, примусить читати апостольські послання або знову ж цей остогидлий псалтир. А що з цього? Знатиме ж ти чині, чиє в мало пуп, і чи не міг заговорити змій спокусник, і що слово Олива повторюється в святому письмі 200 разів. Від цього ще не станеш добрим художником. І справ в них не полагодиш читанням цієї великої, гарно складеної та водночас і неймовірно заплутаної священної книги. На небі висхлі благосні святі великомученики, а на землі клубовицька дияволів, відьомський шабаш зрад, отруєнь, убивства, підлоти. Як це все сполучити? І чи можна це поєднати? «О, темний антропосе», – сказав Агапіт, «пам'ятай, що двісті літ тому Нікейський собор постановив, мистецтво належить художникові, але композиція – святим отцям». А що є композиція? Композиція – це метод, завдяки якому елементи предметів і елементи простору складаються в творимому в одне ціле – Виразність передається через постаті. Постаті розкладаються на члени-члени на поверхні, що сполучається, мов грані діаманта, однак без притаманного йому природного холоду. Тому в роботі важить тільки проведення пензлем по дошці або стіні. Воно може бути погане або гарне. Це сивок затямив ще із дня своєї появи у Агапіта коли подавав камінь на спорудженні монастиря, коли стругав дошки для ікон, коли різав кітних овець, навчаючись сповіду визначити, яке ягня носить у свою тробі. Бо коли ще тільки зародок, то шкіра його занадто ніжна, щоб з неї вийшов пергамент. Переношене ягня дає пергамент занадто цупки, і книга з нього не годиться, для продажу людям знатним А простий люд, як відомо, книг не купує, бо не спроможен А писання ікон – це не те, що башлувати ненароджених ягнят для пергаменту Вистругати дошку з негниючого кипарисового дерева Або і світлої, такої милої серцю сивока, липи То був тільки початок Далі та дошка обходила кількох умільців кожен з яких досконало володів своїй частини роботи. І Сивоок з часом теж прийшов усі ці роботи, повторюючи шлях виструганих ним у свій час дощок. Поверхні дошки левкасилася, тобто покривалися білилом, а вже на заливкашену поверхню наносився малюнок майбутньої ікони. Так робилося і з фресками, тільки Контури майбутньої фрески прокреслювалися чим-небудь гострим по свіжій штукатурці. Сивок згодом писав без прорисі одних дивуючи, а дратуючи легкістю своєї руки. Малюнок робив знаменщик пензлем або припорохом і закріпляв графією. Тло найчастіше було золоте, але золото не наносилися просто на ґрунт, а спершу покривали ґрунт поліментом. Полімент готували з тонко натертої червоної фарби, висушеної і розведеної на протухлому ячному білкові зоцтом. Полімент надавав золоті червоності, а щоб золото мало справжній блиск, його ще полірували з собачим зубом або агатом. Тільки після цієї підготовки. Іконописець-доличник красками, розведеними на яєчному жовтку з квасом, писав одяг, палати, дерева, трави. Після доличника брався личник, який писав обличчя і голені частини тіла. Це вимагало найбільшого уміння, існувала точна послідовність роботи личника. Перед усім була санкир, тобто накладання підмальовок, змішаною краскою із вохри, умбри і сажі. Далі художник робив опис сажею, намічаючи контур, а білими наносив движки для означення рис обличчя. Після цього починалися вохріння трьома плав'ями, тобто розведеною до прозорості краскою тричі підряд наводили малюнок досягаючи дивної ніжності, особливого внутрішнього світіння красок. Перша плав наводилася світлою санкир'ю, нею поправлялися випуклі місця на обличчі, ніс свилиці, другою наводився рум'янець, третєю підбивали, тобто об'єднували попередні плави. Після цього йшла сплавка тон що об'єднував усі попередні тони так, що вони пронизували один одного. І поки ти засвоював усю цю складність прийомів і впинив, досконалюючись у своєму вмінні, Агапіт привчав тебе до думки, що мистецтво – звичайне ремесло, яке робиться щоденними людськими користями і потребами. «Як же так?» – думав Сивок. Адже це існує позавсім. Ніщо з'являється раптом цілий світ. Хіба тут досить простого проведення пензлем? Кладати треба ціле своє серце, все своє життя та ще і додати дещо поза тим. Ось справжнє мистецтво. Однак розумів, що про таке нікому не скажеш. Тут можна відчувати самому, а хто не відчуває, того не переконаєш ніяким, Бує буєслів'ям, тільки накличеш на себе глузування. Георо на великій темниці розповідав Сивокові про існування єнохів, темних книг, у яких заховано багато мудрості, неприступної ні Ромеєм, ні Агарінам, нікому в світі. Книги ті знищувано жорстоко і послідовно вже тисячу років, але однаково знищити їх усі не вдається, бо вони живуть у людях. Книги можуть бути знищені лише разом з усіма людьми, а це неможливо. У тих книгах є й про художників, але не так, як у Аристотеля. Арістотель просто перелічував складники художнього уміння, як то робить їхній агапіт. Темні книги пов'язують діяльність художника з існуванням самої матерії. Матерія виникає внаслідок випромінювання Богом світла на його найвіддаленіші межі. Вона сама є не що інше, як те згасле світло. Займаючи найнижчу область світу, що зветься Асія, вона являє собою, як згасле світло, область пітьми. Отже, світло є добро, а матерія – це принцип і сфера зла. Мороці живуть усі злі духи і їхні владики. Отож, роль художника – затримати світло в матерії, бодай залишки світла. Художник – вище Бога і законів природи. Він створює новий світ вже після сотворення його Богом. Докучав їм нездоровий південний вітер у Костянтинополі. Розносив над усім городом сморід нечистот, які звалювалися на вузьких бокових вуличках і глухих закутках по підмурами. Запах морської гнилі із пропонтиди, лечутні аромати далеких південних країн, квіти, прянощі, засмаглі, пружночілі жінки, неземні плоди. І всі поступово шаліли від того вітру, Голоси ставали роздратовані, рухи різкі, все валилося з рук, переплутувалися краски, не туди ставилися кубики смальти і доводилося розруйнувати щойно викладений шматок мусії. Хтось лаявся, хтось зачеплявся до бійки, не було іншої ради, як покинути роботу, і вони кидали її, розбрідалися по Константинополю. Одні просто швенділи по месі, другі йшли до повій на спадисту уличку коло форума Тавра, треті напивалися в корчемницях, четверті штовхалися на торговищах або слухали мандрівних музикантів, ув'язувалися бійки і суперечки. Ось мальовничий голодранець, що прибув, видно, з пустині оточений розвеселеною жадібною до розваг юрбою, викрикує спітнілі байдужі обличчя щось своє, потім прибирає кілька невідомих сивок умов, поки доходить до ромейської, до спаскудженої грецької мови, яка надається, мабуть, тільки до нудних прославлянь Бога. Бо тому однаково він не вслухається в слова його, вдовольняє сама гнуставість молитов та поклони, але цей обідрений щось там кричить про першу літеру свого письма, про Ель-Алев або ж про Альфу по-грецьки. Ель-Алев – початок усіх початків, зміїста перша літера арабського алфавіту. Слід змії на просонценому піску тінь кинута на землю гілкою квітнучого дерева Казівка сонячного годинника, знак життя і смерті, лінія, що з'єднує схід і захід і з'єднує північ та південь, міра всіх мір, одиниця і безмежність, минуле, нинішнє і майбутнє в одному начерку. Ель-Алеф Циок міг би розповісти цим дурням про всі літери своєї мови і перший міг би ставити будь-яку, чи дитину, чи житу, чи поле, чи траву Він проштовхується всередину натовпу Легко розгортає спітлених роззяв, Гримить до голодранця з голодним близьком пустині В острому погляді Тоді послухайте про руське А Про людину, яка стоїть на двох ногах отак Як стою перед тобою я Міцно стоїть, розставивши ноги Творячи трикутники між собою і землею так само, як утворюють у землі трикутники корені всіх дерев, наймогутніших дубів руських, що вростають в землю в 10 разів глибше, ніж виступають назовні, і алепських сосен, які тримаються тільки за поверхню приморської кримінистої землі, живлячись самими вибризками моря, аз сказав чоловік, став на ноги, щоб мати внизу під собою цілий світ, щоб мати в своїй услузі все плаваюче, повзуче, стрибаюче. Далеко видно з тої башти буття в майбутнє і минуле. Не всі чотири вітри, і в небо, де сонце, місяць і земля теж творять великий трикутник Всесвіту. А і є безмежність, яка Відкривається з двох закритих боків трикутника Ще більша безмежність з боку відкритого Ось що таке «А» Які ж слова починаються з цієї літери в твоїй мові? Пронизливо закричав Жебрак Може, Аллах? Ромеї приглисті собі закричали Адамас – діамант Аргір – буквально срібло, срібний у Візантії в придворні Касири. А траватік – візантійський одяг скромного, притемненого тону, барва сушеного винограду. Апокомбій, Апокомбій? – буквально видача, так звалися в Візантії своєрідні імператорські або патріарші чеки, по яких можна було у скарбниці одержати зазначену Бапокам бії суму золота. Сивок подумав, як же так? Жодне слово його мові не починається на а. Та ну вас розізно вигукнув. Тому і не починається у нас слова, що це найперша літера. А треба буде, то позичимо слів. Позичальник, позичальник, заревла юрба і вже честь руки вхопили сивока за одяг хтось. Гупнув йому спину, треба було чим скоріше вискакувати із натовпу, бо за найменшу прогайку плачено тут дорого, іноді і самим життям. Агапіт мав свій палацик на млахернах над самим золотим рогом серед апельсинових садів, куди не долітали повіви гнилого константинопольського вітру де все напоїно було пахощами цвітіння або стиглих плодів, де стояла тиша, на нахіба що пташиним співом, який, сказано ж, подає людині віку і краси. Над усе Агапіт любив своє тіло, ніжився в теплих купелях, пронизаних пахощами, намащувався оливою по купанню, ходив у вільному білому одязі, щоб дихало тіло. Любив усе тілесне, навіть запах під пахвами у коханок, яких, мов, безліч і різних. Відчував, що з роками дедалі більше розростається в нього дикий, брудний звір. Але не стримував того звіра, а з якоюсь навіть стежив за його розростанням. Сили здавалося, що не покидали його, але помічав собі заздрісність до молодших. Заздрісність переходила з ненависть. Він гамував її вміло, а сам знав, що то – ознака наближення старощів. Аж тепер мав би признати слушність тому русові, тому могутньому скіфові, що з часом перевершив усіх його учнів, та, може, і самого Агапіта, у досконалості всіх мистецтв, погодитися з ним в його незгода з догматами християнства, відкинути сміливо ті обмеження, які стосували святі отці щодо його мистецтва, бо мистецтво належало художникові, та й тільки художникові. Але чим далі впирався ще дужче, усталена його бронзова барна і бронзової твердості вия, не гнулася і не мала зігнутися. О, пиха Візантії! Золоті шати, розкіш і костаніння ідолів, засохлі на сонці глиняні ідоли набувають камінної твердості. Їх можна було ще розбити, зігнути ж, схилити ніколи нікому. Тепер знав Агапіт, що християнство – це вік похилий. Воно виникло, щоб потрафляти і догождати старим, знищеним, знесиленим людям, тим, у кого вже здерев'яніли суглоби. Хто на силу пересуває ноги? Хто забув про різкі жести і різкий голос? Має статичність, повільність, неквап, Похмурість, нелюбов до всього яскравого, байдужість до втіх – все це спільне християнство і в старих. Бо вони правлять світом. Віра завжди достосувалася до тих, хто править світом, і майже завжди була вона вірою старих людей. Як же узгодити це з тим, що старість приносить з собою мудрість? Може, хитрощі? Старі діде тільки вміють що спати, а один юнак може перевернути цілий світ. Тепер Агапіт часто гнівався. Серпики блідості поливалися в нього колоніздрів. Голос ставав верескливий і різкий, мов у жирного барана. І смердів Агапіт попри всі натирання благовонною корою і сандаловим маслом. Чи то старим цапом, чи немитим бараном. Нікого не пускав до себе додому. Сивок, чи й був там останнім часом разів кілька. Але якось треба було полагдати загапітом одну невідкладну справу, бо він не появлявся на будівництві кілька днів, а любив усе тримати під наглядом. Забороняв будь що робити самим, без його велінь. Вони споруджували невелику церкву коло стіни Феодосія у протилежному від Блохерн кінці Константинополя. Тож Сивокові довелося приїхати верхи на Віслюковій увесь город, десь у нього на батьківщині такий їздець викликав би голозування і тюкання. Але тут Віслюк був твариною звичною і зручною. Він мав свою мудрість, що правда. Заховано так глибоко, що людина збагнути її не могла ніколи. Може, тому пасував їй більше кінь, просякнути страхом. Власне, дурне затуркане створіння. Звикли бігти туди, куди його женуть. Підкорятися кожному шарпанню повода, кожному покрикові вершника, кожній примці. Віслюк же, якщо вже приставав на те, щоб кудись себе везти, то робив це не для прислужництва і не з остраху, а просто з люб'язності.